Slavă 253, către Duhul Sfânt, Duhul al Sfului. Aleluia slabăție doamne, Duhul Sfatului. Te iubim și te rugăm, dăruiește ne dreptatea Tatălui ceresc, și alungă de la noi cearta, licleniile, Ispitele și neputințele, încât ca unul din cei morți pe pământ să ne socotim, dar în care Domnul Isus Hristos a înviat. Aleluia slabăție, doamne, Duhul sfatului te iubim și te rugăm să rămâi cu noi neschimbat ca un înger de mare sfat cel ce pe dușmanii noștri să cadă în propria lor lor cursă a lăsat Aleluia, slavă te Doamne Duhul sfatului te iubim și te rugăm să ne păzești, ca să nu credem pe oricine căci dușmani și vrăjmași sunt cei ce au duhul rău în inima lor și ca să nu ne facă vreun bine Demonul voie nu le-a dat, de aceea păcatul împotriva ta i-am pietrit și s-au blestemat. Aleluia, slavăție, Doamne Duh al Sfatului, te iubim și te rugăm să ne ferești de admirare din partea lumii, de slava de deșartă, ca să rămână în noi darul tău cel minunat. Aleluia, slavăție, Doamne Duha al Sfatului, te iubim și te rugăm ca viața noastră, țesută din ispite și lupte spre cele ale vieții veșnice s o duci neîncetat, fiindcă râvna binelui duhovnicesc, ca un dar lucrător, în tăcere, la tine ne-a îndreptat și ne-a înălțat. Aleluia, slavăției, Doamne Duha al Sfatului, te iubim și te rugăm, fiindcă tu cunoști tainele fiecăruia și ești săgeata vorbirii, care face să iasă la lumină cugetele cele ascunse, așează în noi gândul tău cel curat. Aleluia, slavă ție, doamne, duh al sfatului te iubim și te rugăm, ca pe toți cei ce ne-au lovit, ne-au furat, ne-au bajocorit, ne-au ucis, ne-au blestemat și dreptul de judecător al Domnului Iisus Hristos l-au furat, așează în cușca neputinții, până când dreptul judecător la judecat i-a chemat. Aleluia, slavă ție, doamne, duh al sfatului Te iubim și te rugăm, umple cu uleiul faptelor bune cam de la inimii noastre. Dăruiește-ne biruința în războiul gândurilor, ca să avem mereu gândul cel luminat. Aleluia, slavă ție, Doamne, Duh al Sfatului, te iubim și te rugăm. Dăruiește-ne iscusința, râvna și puterea de a sădi în minți și inim pacea ta și ca un măslin roditor să fim la izvoarele tale neîncetat. Aleluia, slavă ție, Doamne, Duh al Sfatului, te iubim și te rugăm. Rodește pacea ta în țară, neamul, viața, inima și mintea noastră, pentru că în slava sa pe Domnul Isus Hristos l putem întâmpina.